Мужній. Привіт. Живописний, живописно, малярський, мальовничий, мальовничо, мальовниче. З деякого часу прикметник живописний і прислівник живописно, що походять від іменника живопис, майже витиснули на сторінках наших періодичних і неперіодичних видань давно відомі українські слова «малярство», «малярський», «мальовничий», «мальовничо». В одній газеті читаємо «Випускники живописного факультету захищають нині свої дипломні роботи». Бачимо в журналі «Які живописні краєвиди над дворськлою?» Запевняє автор билетеристичного твору, що його персонаж уміє живописно оповідати. Русизм, живопис, трапляється в українській мові. Кинути живопис і естетику я і не можу, і не хочу, бо це моє покликання, кримський. Але є власне слово з цим же значенням. Малярство, малярство, картини – це зір моїх очей, не чуй Левицький. Є маляр, що становить синонім не до слова «фарбар», а до художник. Коли б же мені ті малярі намалювали б собі народна пісня? Великий італійський маляр Рафаель, словник за редакцією Кримського, Є в українській мові похідний прикметник малярський. Сашенко залучив Тараса до малярської школи, Нечуй Левицький. Чому б не скористатися цим прикметником для назви факультету замість нечіткого або двозначного живописний, що є синонімом не тільки до прикметника малярський, а й до мальовничий? Там дуже мальовнича місцевість, дикі гори, тайга, трублаїні. Не слід забувати і про прислівник мальовничо, мальовниче. Країса й хустки мальовниче спадали на спину і на плечі. Кримський. Можна згадати випадки вживання слів живописання. Історичним живописанням вони не вдовольняються. Кулі ж живописати? Ти ж мені недаром живописав якусь катрю поетичними кольорами? Старицький. Від них іноді творять похідні дієприкметники і прикметники. Заключний, кінцевий. Прикінцевий – остаточний. Дієслово «заключати» і похідний від нього прикметник «заключний», а також іменник «заключення» нерідко доводиться чути і бачити на письмі. Колгосп заключив договір на продаж городини. З досвіду минулого можна заключити, що до весни треба готуватися взимку. На заключення зльоту відбувся концерт. Заключна вистава театру пройшла з великим успіхом. У своєму заключному слові доповідач відповів на всі питання. Прикметник заключний попав навіть до наших словників, хоч діє слова заключати і від слівного іменника заключення там немає.